S-a cântat uh, bine în seara, foarte frumos, multe lucruri. Țin să vă mulțumesc încă o dată la întreaga adunare, chiar și celor care n-ați luat parte vineri, pentru că știu că fiecare unde ați fost, ați avut acele gânduri frumoase uh, care ne-am avut cu toți aici când a fost bine seara. Uh, aș dori, pentru că mi-a plăcut foarte mult și cred că și dumneavoastră vă place. să cântăm și noi această cântare care ați cântat-o voi, urările cele, uh, un suflet bun să ai, apoi uh, ce să dorim. Asta mai mult pentru sufletele care nu au fost vine și pentru noi care am fost... E o urare pentru toată biserica, o doresc să fie aceste cuvinte. Așa cum ați cântat-o seara, foarte frumos a fost. Acum sunteți mai mulți, veniți tineri și sper că va ieși și mai frumos cântecul. Poate să uitați-vă ce ce sunt ai Lui. Cuvintele aceste de urare care sunt de la Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl e acel care împlinește pentru cel care îi sunt adresate aceste urări. Nu cum lumea de afară, sărmana, își dorește viață lungă, dacă se gândește la o viață lungă, cu tot ce este aici pe pământ, lucruri pământești. Cuvântul nu ne vorbește de ceva cu mult mai de valoare, mai mare preț decât ce are pământul ăsta. Haideți să auzim un lucru pe care îl putem foarte bine vedea în ce am spus acum, cu privire la aceste două lucruri, lucrurile de sus și lucrurile de jos. Cuvântul ne vorbește despre cei doi fii al lui Adam. Unul a adus o jertfă și jefa a fost primită. Dar jertfa adusă de Abel era vorba despre o viață jertfită pe altar. Și Domnul a privit cu plăcere spre jefa lui Abel și celălalt frate a lui a adus și el o jertfă. Dar Biblia ne vorbește că o jertfă adusă din roadele pământului, acest om el a știut că roadele pământului pot fi blestemate pentru că pământul era blestemat din prișna păcatului. Că Domnul așa i-a vorbit lui Adam, iată, pământul este blestemat din pricina ta, spini și pălămidă, atunci au apărut spinii și pălămida în urma blestemului, când Domnul a făcut pământul, nu cu spini și pălămidă, ci cu ce a fost mai frumos și bun, dar în urma blestemului a apărut, iar Cain, a adus din roadele pământului jertfă și Domnul l-a mai privit cu plăcere. Dar aceste două jertfe, care se deosebesc una de alta, ne fac să înțelegem spre ce anume își îndreaptă Dumnezeu privirea în viața unui om. Atunci când omul caută la cele de sus, când pe astea le vrea, E așa frumos! Haideți să învățăm și noi! Biblia ne numește că suntem fii al lui Avraam. Dar când despre acest adevăr, are în vedere și că toți cei ce au credința lui Avraam sunt fii al lui Avraam. Bun! Nu știu care dintre credincioși ar fi vreunul să-ți spună că el nu este un fiu al lui Avraam. Pe oricare la a întrebat, în orice biserică. Dar haideți să vedem! Pentru că vorbim despre Pământ și cer vorbim despre ce a făcut unul Și ce a făcut celălalt Ce a căutat unul și ce a vrut celălalt Putem vedea în Părintele Avram Ce anume A căutat Ce anume a vrut Interesant este că Dumnezeu lui Avram I-a făgăduit Țara Canaanului pe Pământ Și interesant este că Biblia spune că el uh, vreau o altă țară mai bună decât Canaanul pământesc și, ca atare, n-a vrut să-și construiască nimic, era foarte bogat. În istoria poporului evreu este arătat că Avram era atât de bogat încât avea vreo cinci de robi, vă dați seama ce era acolo, un trib puternic putea să-și facă palate, n-a făcut nimic, a locuit în corturi și Duhul Sfânt prin Pavel și prin alții spune pentru că dorea o patrie mai bună. Dom'le, aici este înțelepciunea. Dacă alegi ceva și ce rămâne pe totdeauna, ești înțeleptul, dragă. Tu nu vei rămâne niciodată cu mâna goală cu o nădejde înșelată, să te vezi într-un palat în lumea asta și mâine scos frumos afară din el, cu mâinile pe pept și băgați într-o groapă. <coughs> Întrebarea e, Vine după tine ceva din ce ai strâns pe pământ? Nu vine nimic. Vine faptele cu care te vei prezenta la judecată. Pe când cel care a ales cerul ca și Avram, ăsta trăiește pe pământ, și el muncește, și el face ce trebuie făcut, că așa e viața asta pe pământ, dar inima și sufletul lui e la cele de sus. El trăiește pe pământ ca un străin. Și apostolul Petos și în masă. Vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Când străiești viața în felul acesta, atunci nu mai vezi inima asta de care Biblia vorbește, un verset spune, că inima omului este nespus de reașa în șerbătoare, ce poate să o cunoască? Mai domnul. Un alt verset spune. Cine se încrede în inima lui este un nebun. Deci iată un alt verset. Dacă cauți să faci cum vine seara, s-a vorbit despre Solomon care a dat voie inimii să guste din tot ce este aici pe pământ, cu ce s-a ales Solomon la urma urmii, vorbesc ca Merit pe care ar fi trebuit să el aibă, dacă el ar fi înțeles că rostul unui om pe pământ, e nu ca să domnească pe pământ, cum el a fost acel care a domnit și a avut mai mult decât și a trebuit. Și să se fi gândit ca și părintele Avram, că și el era un copil al lui Avram, venea din poporul evreu. Să se fi gândit la lucrurile de sus. Nu, mai puțin a contat aceste lucruri. El are unele versete în cartea Eclesiastului scrisă de el că soarta pe pământ a oamenilor nu se deosebește cu nimic între cel neprihănit și cel păcător. Și au aceeași soartă. Păi cum, domnule, tu, Solomon, Înțeleptul acesta să vezi că aceea soartă are cel neprijănit ca și cel păcătos, unde se este credința ta pentru sufletul celui neprihănit? Biblia, când vorbește despre moartea celor neprihăniți spune că Domnului îi este scumpă moartea celor neprihăniți e tot așa de scumpă să-i fie, să fie oare și acel păcătoși? Când pe ei îi șterge cu mătura, ce ziceți? Noi când măturăm casa sau ceva, gunoi, ne-i gunoi și totuși îl măturăm, pe mături că nu mai poți suferi. Și Solomon zice, nu, nu se deosebește cu nimic, aceeași soartare și unul și altul. Se poate vorbi, oare aici, de credința lui Avraam? Ce părere aveți? O, cât de minunat este când citești în cuvânt, să poți să faci această selecție, să se poți să deosebești binele de rău, se poți să deosebești ce este de la Dumnezeu și ce nu este de la Dumnezeu, ci e sfânt de ceea ce nu este sfânt, ca să trăiești acel verset care spune că cine deosebește zice, gura aceea este gura lui Dumnezeu când face această deosebire iar când Pavel vorbește despre cei desăvârșiți, el arată în ce constă aceasta să deosebește. binele de rău fără această deosebire avem o viață care arată acea amestecătură înăuntru ființii noastre. Binele cu răul, lucru, mă duc și la adunare, dar tot eu sunt și acela care mă găsesc în Duhul Lumei, în gândurile, în poftele și în dorințele ei. Și mă duc și la adunare, că place și la adunare. Haideți, vă rog, să mai vedem iarăși o comparație. Bila ne vorbește, dacă am vorbit despre Solomon, că la sfârșitul zilelor lui a ajuns la ce știm că a ajuns Ierusalimul, a fost umplut de idol, bun, dar venim acum la Ierod, tot iudeușel ăsta era. Și ce spune Bila despre el? Când Ioan Botezătorul vorbea, cel trimis de Dumnezeu să necezească carea pentru Domnul Isus? spune că acest iudeu, Irod, îl ascultat cu plăcere pe Ioan. Interesant. l asculta cu plăcere. Îi plăcea cum vorbea Ioan. Dar nu putea să se hotărească. Adică, mai departe, el avea pe nevastă care era vrăjmașă, care în sufletul ei nu... Putea să primească învățătura pe care Ioan, care vorbea de la Dumnezeu. Și Irod sta în cumpănă, Biblia vorbește. Uite așa stătea. Când era pentru Ioan, când era pentru nevastă sa, când Ioan, când nevastă sa. Și Biblia vorbește, vă rog, notați bine, că Satan pândește pândarul acesta, diavolul acesta, vânătorul ăsta din psalmul 91 care întinde lasuri și până când a venit o zi cu bun prilej pentru cine era acel bun prilej? Pentru dracul! A dat o petrecere își serva ziua în sfârșit boierii toți mai mari poporului în sfârșit și vine fica și joacă frumos, le a plăcut. Ne-am pus noi întrebarea care o fi această fică a acestia? Ați putea dumneavoastră ști în ce loc este scris despre ea? În Biblie. Ah, fica Babilonului! Sortită pustiire, ferice de cine îți va apuca pluncii și v va zdrobi de stâncă, stânca e Hristos cuvântul, fica Irodiadei și lumea asta are o fică, așa că ea nu pot merge prea departe cu cuvântul, că așa e bine. Și au venit o zi de bun prilej. Și ce s-a întâmplat cu acest irod? I-a plăcut, sigur. E o vorbă, chiar în popor. Deci, spune cu cine ești prieten, ca să știu cine ești. <coughs> Cine era mai aproape de inima lui decât scumpa lui nevastă? Și cum a fi putut el să nu se seama de dorințele ei? Îi plăcea de Ioan, dar îi plăcea și de nevastă sa. Și Domnul a vorbit și îi iubește mai mult pe tată, pe mamă, pe frate, sol, soție și așa mai departe. Ce spune? Nu este vrednic de mine. Și cu acel bun prilej pentru satana, fata a jucat, iar el fără minte, și toți ăștia care nu fac deosebirea, n-au minte, sunt lipsiți de judecată. A plăcut la toată lumea. Și el oricum, cam părat, să arate cât este el așa de generos, întreabă pe fată ce dorești zice, și jumătate din împărății dacă îmi ceri îți dau. Oh, așa un om mare pe lumea, pe ăștia care au așa o, uh, un suflet, făi înaltă până la ceruri. Și e rod că ăsta este firea veche, totdeauna își caută slava. Și din păcate, vă rog, de multe ori și noi ne căutăm slava trupului, ceea ce ne socotim noi că suntem jumătate. Și fata? Și reata. Și Nu știu, nu pot să vă spun pe larg tot, să știți, iertați-mă, dar nu pot, că așa e treaba. Dar cred că mă înțelegeți, așa stă fică, și a întrebat pe mama. Mama? Haideți să mai auzim un alt cuvânt. Tot Biblia îl spune, că nu vorbesc de la mine, să știți. Și cum a fost mama, așa e și fica. Iar acolo când vorbește acest adevăr, vă rog, notați bine. Dacă mama a fost o curvă, fica pe urmele ei. Iar și repet, nu pot să spun tot. ne oprim puțin aici să vedem ce a spus bătrâna și bătrâna a spus așa i-a spus fata uite am jucat, le-a plăcut la toți și împăratul mi-a promis că dacă jumătate din împărâsăie cer îmi dă tu ce zici și această bătrână de viacuri, cu multă experiență în snurba lui Satan Ce capul lui Ioan Botezător și fata și uite nu-ți cer împărăție nu-ți cer nimic se mi-aduce aici într-o farfurie capul lui Ioan Botezător Auzi? iată ce vrea diavolul. și îl vedem pe erod pe dată s-a trezit I-a părut rău, n-a mai putut nimic îndrepta, că era în joc slava lui. Că dacă n-a fi împlinit dorința fetei, avea să fie socotit de toți, că nu are cuvânt, că eu și aș dat cuvântul. O ce dau. În Noul Testament întâlnim un caz la care mulți din cei care l-au iubit pe Domnul, dar din dorința de slavă, din partea lumii, n-au putut să ajungă la ceea ce a fost un Petru, un Pavel, un Ioan și așa mai departe. În Evanghelie lui Ioan spun Și spune acolo, pentru că au iubit mai mult slava care vine de la oameni, decât slava care vine de la Dumnezeu. Nu vi spun cine sunt aceștia, Biblia arată, dar nu vi spun. Haideți să auzim mai departe. I-a părut rău, n-a putut să-și retragă cuvântul și dă poruncă. Și Ioan fiind în să tot el de rot, aruncat la dorința Evestrii. Și vine gardianul, îi spune lui Ioan, apropie-te încă. Și știu cum e în celulă, se apropie Ioan, vede pe asta cu sabia în mână și apleacă-te. Ioan s-a plecat Și sabia cade greu pe gâtul lui Ioan și retează capul. Și astfel Ioan ajunge din nou la ceruri și iată iată că acest Ioan pe care mântuitorul Isus spune, dacă ați auzit că trebuie să vină Ilie și eu vă spun că a și venit și acest Ilie nu era altul decât cine, Ioan, botezătorul. Irod i-a tăiat capul, iar cei ce l-au urmat pe Iisus, înainte ca Iisus ajungă la Golgota, s-a arătat în slava în care a fost mai înainte de a veni pe pământ. Și acest har l-au avut cei trei care erau priviți ca stâlni ai bisericii. Pentru Iacob și Ioan pe care el -a luat pe tabor și acolo sus pe tabor se arată robul lui Dumnezeu Moise și Ilie acestuia căruia Ierod ce-a făcut? I-a capul ce ziceți? să întrebăm acum pe Ierod și pe iubita lui unde -s? unde -s? au foc destul au timp, căzulă, să se tot gândească la prostia și neburia în care au umblat pe pământ gândind că aici v-am Nu împărăsești, Domnule, aici. Că moartea este pentru toți cei ce sunt născuți din femeie. Este scris în cuvânt. Iubiții mei, frați și surori, haideți, vă rog, să gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Că și numai un, cu un astfel de gând poți pune mâna pe împărăție. Dar dacă ne lăsăm duși de inima noastră rea și înșelătoare de care am auzit, cine poate să o cunoască? Te, nu că eu îmi cunosc inima, te înșel, Cum s-a înșelat și elos acții. alții. Laș-o în mâna lui Dumnezeu și ai să vezi că el face o treabă nemaipomenită. Să o schimbă, Domnule. Îți dă o altă inimă. O inimă nouă, o inimă care va căuta să facă voia lui Dumnezeu și vreau să închei acest cuvânt al Domnului cu acele câteva versete din Eremia 31. Să auzim ce spune prorocul aici.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 legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam dreptul de soț asupra lor. Zice Domnul. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel, Israel înseamnă și noi cei care facem parte din poporul lui Dumnezeu, biserica. După acele zile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 Zice Domnul, căci le voi ierta neleguirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Asta este mântuirea care a venit de la Tatăl prin Domnul Isus. Ce frumos să ne știm, intras în acest legământ, nu ca legământul făcut cu poporul evreu la Muntele Sinai când i s-a dat legea acel legământ nou care este stropit cu sângele Fiului Dumnezeu nu cu acel legământ pe care Moise a stropit legământul sau legea cu sângele taurilor și al țapilor. Aici este frumos să ne vedem prinși în acest har, în această îndurare a Lui Dumnezeu să ne vedem cu o altă inimă acolo când vorbește că voi pune legea mea în inima lor. Aici Pavel a avut în vedere legea Duhului de viață în Hristos Iisus care, spune cuvântul, ne-a dărit o nouă viață, un alt fel de a fi decât cel care l-am avut până la naștere din nou. Aș pune o întrebare acelor suflete care n-au plăcerea desăvârșită în ce privește Evanghelia. Își pun ele întrebarea acestei suflete cam cum va fi sfârșitul zilelor lor la urma urmei? Căci dacă nu-L iubești pe Domnul din toată inima ta și dacă n-ai pe inima ta gândul să faci voia Lui Dumnezeu și voia Lui Dumnezeu în primul rând este să ne aducem să ne aducem ce anume trebuie să aducem, oare, ca să fie totuși plăcut lui Dumnezeu ceea ce noi tot mereu spunem, să aducem. Apostolul Pavel ne vorbește într-un loc în care se spune... despre trupurile noastre să le aducem înaintea Lui Dumnezeu ca o jertfă vie. Biblia vorbește mai departe Haideți să citim versetul în Romani, capitolul 12 Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea Lui Dumnezeu de care ne bucurăm să aduceți trupurile voastre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 Ce frumos cuvânt a avut Pavel aici pentru noi toți. Rămânem la ce am auzit și Dumnezeu, care este în mijlocul nostru, El să fie acel care, așa cum în atâtea locuri a vorbit, eu însă vegez asupra viei mele, zice Domnul, ca în fiecare clipă să o și să o păzesc. De acest har avem nevoie și rugăm pe Tatăl, în numele lui Iisus Domnul nostru, să ne dea la toți această binecuvântare și acest har până în clipa în care el va zice bine, vin o slugă bună și credincioasă, în puține lucruri ai fost spus, în multe te voi pune, al lui să fie slava, aici în toată veșnicia, amin.